Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'hamaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasuttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqam minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kefiran wa nisa'ah واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسق الحديث كتاب الله واخر الهديه محمد صلى الله عليه وسلم Wa syara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin ad-dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fillah kita lanjutkan kembali kajian tentang al-qawaid wa dawabit as-salafiyah fi asma' wa sifatati Rabbil Bariyah. Kaidah-kaidah dari ulama salaf tentang Nama-nama dan sifat Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita sekarang sampai pada kaidah Atau pada kesempatan terakhir kemarin Sampai pada kaidah yang berbunyi Al-asma' al-mutawati'atu taqtadi An yakuna bain al-ismaini qadrun mushtarakun Wa inkan al-musamayan mukhtalifaini al-mutadadain Terkadang ada nama-nama Yang sama lafadnya Ya Antara Al-Khaliq dan Makhluk ya, Itu ada Sifat yang Lahatnya sama ya Seperti Sifat ilmu Al-Khaliq punya ilmu al makhluk punya ilmu Al-Khaliq Allah SWT Punya sifat Al-Kalam Manusia bukan punya sifat Al-Kalam eh, Bahkan Allah SWT sendiri Dalam beberapa ayat Memberikan sifat kepada makhluknya yang itu sama dengan sifat dirinya dalam segi lafaznya. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kauja <kod> akum rasulun min anfusikum azizun alehim ma'anitum harisun aleikum bil mu'minina rauf rahim". Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian yang sifat beliau azizun Allah, Allah mensifati rasulnya dengan al-Aziz ya punya sifat kemuliaan kemudian bil mukminin ra rahim Rasul punya sifat rauf Allah juga namanya ar-Rauf meskipun beda alif lamnya Allah ar-Rauf kemudian Rasulullah SAW disifati raufun rahim punya sifat rahmah Allah punya sifat rahmah namun Kaedah berikutnya mengatakan Al-ishtiraq fil asma Wa asma'i sifat La yastazim tamasulal musamayat Wal mausufat Namun persamaan dalam lafad Tidak mengharuskan persamaan dalam Hakikat zatnya Allah punya sifat Tadi al-khaya kehidupan Namun kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia Ini yang banyak tidak dipahami oleh Alil ah, sehingga mereka pun banyak mentakwil Banyak mentahrif Ataupun meniadakan Sifat-sifat Allah dengan alasan Persamaan dengan lafad Itu nanti ya, mengharuskan persamaan dalam hakikat Padahal tidak demikian ya, Sifat Allah Sesuai dengan kebesaran Allah Kesempurnaan Allah Sedangkan sifat makhluk Sesuai dengan kekurangan makhluk itu sendiri ini sudah sering sampaikan persamaan dalam lafad tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Hal ini juga sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiallahu ma tentang masalah hal-hal yang ada di surga. Eh, beliau mengatakan ma fidunya mimafil jannah ilal asma. Tidaklah apa yang di dunia itu sama dengan di surga melainkan hanya nama saja. Di surga ada namanya anhar. Ya, tajri min tahtihim al-anhar. Ya, di bawah mereka ada sungai-sungai yang mengalir. Apakah sama dengan sungai di belakang kita itu? Ya. Sama namanya anhar. Ya, sungai. Eh, ya, di bawah jembatan merah ada sungai. Apakah sama sungai di surga seperti itu? Ya, tanya apa? Tidak sama-sama sekali. Di surga ada sungai susu. Di sini ada enggak? ada sungai madu ya dan sebagainya. Kemudian juga di surga ada namanya arman, buah jelima. Namun tidak sama. Kata ulama Abdul bin Abbas, namanya saja sama, buah jelima, sungai, namun hakikatnya apa? Tidak sama. Ini antara makhluk saja nama eh, sama, namun hakikatnya tidak tidak sama, apalagi antara al-Khalik dan al-makhluk. Ini yang harus betul-betul dipahami. Kalau kita melewati sifat Allah meskipun lafadznya sama dengan makhluk namun yakini hakikanya tidak tidak sama. Kemudian ada berikutnya mengatakan Allahu ba'inun min khalqihi, laisa min laisa fi min dzatihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak ada sedikitpun ya makhluk di dalam zatnya wala fi dzati syai'un min makhlukatihi. Eh, tidak pula eh, ada sesuatu dari dirinya eh, di dalam al-makhluk. Ini membantah akidah wahidatul wujud. Manunggalin kaulah kusti. Eh, akidah al-hulul, al-itihad. Eh, sebagaimana kelompok ekstrem sufi yang mengatakan. Wali kalau sudah sampai tingkat ma'rifat. Itu nanti sama dengan apa? Bersatu dengan al-khalik Allah SWT. Eh, mereka mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan wali-walinya. Mereka terkadang memakai dalil yaitu hadis tentang wali tadi atau hadis tentang wali dalam Sahih Bukhari bahwasanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu." Kalau aku sudah mencintai hambaku tersebut, maka aku akan menjadi pendengaran. Kalau terjemahan secara terlaknya seperti itu. Namun pada hakikatnya tidak seperti yang mereka pahami. Karena dalam akhir Hadis tersebut Allah mengatakan, lain saala la utianna. Kalau Dia meminta kepadaku, aku akan beri. Kalau Allah sudah bersatu, enggak bisa dibedakan mana yang meminta, mana yang apa memberi. Maka dalam hadis tersebut tetap Allah membedakan antara al khalik dan apa al makhluk yang meminta, yaitu al makhluk yang memberi apa al khalik. Cuma inilah pemahaman. Alil bijak yang suka mencomot Ayat atau hadis yang mereka paham Sesuai dengan hawa nafsu mereka eh, Mereka meyakini Allah bersatu Dengan wali-walinya eh, Maka ada statement dari Kelompok-kelompok mereka Yang mengatakan bahwasannya Fir'aun ketika Mengatakan ana rabbukumul ala Itu betul Aku ada rob kalian paling tinggi Kenapa kata mereka Fir'aun itu sudah eh, Tingkat makrifat. Ya eh, sudah bersatu dengan Allah سبحانه و تعالى ketika mengatakan anarab buku malaala itu yang berkata adalah Allah yang telah menyatu dengan dengan firaun. Ya. Namun Musa abah masih tingkatan syariat tidak paham yang salah itu Musa kata mereka ini adalah apa? Orang-orang eh, yang eh, sudah keluar dari al Islam ini sebetulnya adalah ajaran kelompok al jahmiyah yang mereka meniadakan nama dan sifat Allah سبحانه و تعالى sampai mengatakan Allah bersatu dengan hamba-hambanya tersebut. Eh, mereka mengatakan orang-orang yang menyembah patung-patung berhala-berhala sebetulnya mereka bertauhid karena Allah telah bersatu dengan berhala-berhala tersebut. Ini adalah agamanya orang-orang tidak apa tidak waras ya, eh, tidak waras akidah dan otak mereka. E naudzubillah min dalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menfolis mereka adalah musyrikin sedang mereka mengatakan orang-orang tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, al junun funun. Ya, orang gila itu banyak seninya, ya, banyak macam ragamnya. Ada yang mengaku wali atau mengatakan wali bersatu dengan Allah Subhanahu Wataalla. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi kaidah yang harus dipahami. Tidak mungkin zat atau sifat Allah bersatu dengan makhluknya. Tidak mungkin makhluk bersatu ya, dalam sifat ataupun zat Allah Subhanahu Wataalla. Kaedah berikutnya, maudzifa ilallah mina sifat, fahwa sifatul lahu gerumahlu kotin. Setiap sifat yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifat yang bukan makhluk. Sebabnya kalau kita mengatakan kalau Allah, firman Allah, berarti itu adalah sifat Allah dan itu adalah ayah bukan makhluk. Barang siapa mengatakan kalau Allah atau Al-Quran makhluk, maka sepakat alusna mengatakan dia kafir. Demikian pula dengan Ya, kehidupan Allah ilmu Allah demikian pula dengan yadullah wajhullah itu semua adalah sifat-sifat Allah dan itu bukan bukan makhluk makanya boleh kita eh, bersumpah dengan sifat-sifat Allah tersebut dengan mengatakan misalnya ya wa bihayatillah wa bi'inillah boleh ya, demikian pula di dalam doa atau zikir yang Rasul ajarkan eh, Rasul mengatakan au'idzubikalimatillahit tamma atau A'udubi kalimatillahi tama. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah سبحانه و تعالى. Yaitu kalau mullah itu adalah sifat Allah سبحانه و تعالى. Maka diharamkan untuk mengatakan sifat Allah adalah makhluk. Wa maudhiba lau menelayan, fauaba inun anhum makhlukon. Kemudian perlu dibedakan apa yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Itu adalah yang pertama sifat Allah. Seperti tadi Tangan Allah Kalam Allah ya, Kemudian Hayat Allah Ilm Allah Ini adalah sifat Allah Bukan makhluk Ada pula yang disandarkan kepada Allah Namun dia makhluk Yaitu seperti Bayt Allah Yaitu Masjidullah Ini adalah apa? Makhluk bukan Sifat Allah SWT Ini berbedakan beda Meskipun nanti ada kaedahnya Agak sedikit kalau enggak bisa bahasa Arab agak susah, intinya BD bisa dibedakan, mana itu sifat Allah, mana itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti naqotullah, Rasulullah, ya, malaikatullah. Ini adalah apa? makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang mau ingin tahu kaedahnya secara rinci, kalau itu termasuk sifat Allah, eh namanya sifat itu enggak mungkin berdiri sendiri kata Pak ulama. Ya. Seperti eh, sifat makhluk saja. Kita punya sifat ya eh, tinggi, pendek, eh, gemuk, kurus. Tidak mungkin namanya kurus terpisah dari apa? Pemiliknya. Kurusnya di sini, orangnya di sini tidak mungkin. Eh, tembok misalnya. Warnanya putih. Tidak mungkin temboknya di situ, warnanya putihnya di sini. Eh, pasti bersatu. Ini namanya apa? Sifat. Eh, sifat tidak akan mungkin terpisah daripada yang yang disifati. Ini namanya kalau ada hal seperti itu yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifat Allah. Adapun yang disandarkan kepada Allah namun dia bisa berdiri sendiri itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Baitullah, ya, rumah Allah di sini, Allah di atas langit. Bukan berarti ini adalah sifat Allah. Nauudzubillahi min dalik. Rumah Allah ini adalah makhluk, Masjidullah. Demikian pula nakatullah yaitu untanya Nabi Saleh alaihi salam Allah sebutkan Naqatullah. Ini adalah makhluk karena apa unta berdiri sendiri tidak ya, tersifati dengan sifat Allah Subhanahu wa Ini secara detail atau sedikit detail tentang membedakan mana sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifat Allah dan mana itu yang adalah makhluk Allah Subhanahu wa Kemudian ayat berikutnya al-udul bi asma'illahi wa sifatih an ma'aniha wa haqa'iqih asabitalah ilhadun yajibu tarkuhu Menyimpang dalam maslah nama-nama dan sifat Allah dari makna yang sebenarnya yang dari hakikat yang ditetapkan Allah Swt itu adalah bentuk penyimpangan kesesatan yang wajib untuk ditinggalkan. Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 180: Wal-lahil asmaul husna faduhiha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, yang paling sempurna. Kemudian Allah mengatakan waduhiha wa maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Wadzharul ladina yulehiduna fi asmahee, saya ujizau nama kanu ya malun. kata Allah dan eh, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-namanya tersebut, karena mereka pada hari kiamat kelak akan diberikan sanksi atas amal perbuatan mereka. Ini adalah ancaman dari Allah bagi mereka mereka yang menyimpang dalam masalah nama nama-nama sifat-sifat Allah سبحانه و تعالى. Ini bukan masalah. Yang bisa diperbanding sebelah mata ini masalah yang Allah telah mengancam orang-orang tersebut. Eh, sekali lagi Allah mengatakan Wa Asmaul Husna Fadu Ubihah. Allah memiliki nama-nama yang paling baik maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Kemudian Allah mengatakan Wa Darul Ladinayul Hidunafi Asmahih. Tinggalkanlah orang-orang yang Menyimpang dalam nama-nama Allah Karena mereka nanti akan dibalas Akan dibeli sangsi Allah, oleh Allah SWT Atas perbuatan mereka Kata Pak Ulama Karena bentuk penyimpangan yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk Mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk Atau yang menafikan sifat Allah seperti kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mengatakan seperti kelompok Mu'tazilah Allah punya nama namun tidak punya sifat. Atau seperti kelompok Asy'ariyah mereka menolak sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bentuk penyimpangan yang Allah ancam ba' pelaku-pelakunya. Kemudian juga di antara bentuk penyimpangan kata para pe ulama yaitu memberi nama kepada Allah yang Dia tidak memberi nama dengannya. atau dirinya. Eh seperti Ar-Rasyid. Eh, seperti saya sampaikan, eh, tidak pernah Allah menamakan Dia dengan apa? Ar-Rasyid. Atau seperti kelompok filsafat menamakan Allah dengan Al-Aqlul Faal eh, atau Al-Illatul Faal, yaitu sebab yang menggerakkan sebab yang menciptakan. Eh, tidak dinamakan dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, namun diberi nama Al-Aqlul Faal atau Al-Illah dan seterusnya. Ini adalah penamaan-penamaan yang bentuknya adalah bentuk kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau seperti orang-orang nasara menamai Allah dengan Tuhan Bapak dan sebagainya, ini juga kata ulama termasuk al-ilhad menyimpang dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan masih banyak yang lainnya, kemudian kaidah berikutnya imtina'u sarfi dilalatil kita wasunna andu'ahiriha al-mutabadir minha illa bidalil syar'in dilarang memalingkan Makna Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah dari dohirnya yang nampak kecuali dengan dalil yang yang sarik. Eh, secara asal sudah kita sampaikan kita memahami apa adanya. Tidak boleh apa maktawilkan kecuali kalau memang ada dalil lain yang memalingkan dari makna yang dohir tersebut. Seperti tadi kelihatannya hadis kunci yang berkaitan dengan wali tadi kalau menurut orang-orang awam, oh uh iya ya. ya Eh, wali itu bersatu dengan Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, kalau Aku mencintainya, Aku akan menjadi apa? Samahu al-laysmaubihi. Aku akan menjadi pendengaran yang Dia mendengarkan, ya, eh, mendengarkan dengannya. Ini kata orang perhijazah terwujud Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Allah menjadi pendengaran wali-walinya. Naudzubillah min Makna yang benar dari hadis itu kata pak ulama, yaitu Allah yusajid sam'al wali Allah apa? Ya, meluruskan pendengaran sang wali tersebut sehingga tidak mendengar kecuali al-haq wabasarahu al-yubusirube dan Allah akan menjadi pendengar penglihatan yang Dia melihat dengannya. Ini bukan artinya Allah bersatu dengan makhluknya tidak, namun Allah meluruskan pandangannya. Mengapa kok bisa diartikan seperti itu? Karena dalil syar'i yang lain yang mengatakan Allah tidak mungkin bersatu dengan apa hamba-hambanya ar-Rahman. Al-Arsy tahu Allah ada di atas langit, tidak mungkin Allah bersama hamba ini di, di bumi. Jadi yang tidak mungkin Allah bersatu demikian dengan wali-walinya tadi. Apalagi konteks redaksi hari tersebut membagi ada dua, al khalik dan makhluk yang meminta yaitu makhluk dan yang memberi adalah apa al-haqq terpisah, tidak akan mungkin apa bersatu. Contoh yang lain ayat yang berbunyi wahwama akum ainama kuntum dan dia bersama Kalian di mana saja kalian apa? Berada. Ini dalil kata orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Secara ya, letter lax. Ya, oh iya. Dia artinya apa zat Allah. Ya. Cuma apa? Ini membacanya sepotong. Seperti orang membaca. Fawailun lil musallin. Kemudian ruku. Ya. kecelakaan bagi orang yang sholat. Mau untuk didoakan seperti itu. Eh, padahal ada terusannya. Fawailun lil musallin. Allarinahum an sholatihim. Sahun. sama dengan orang yang menukil ayat tadi wa kum ayna dan dia Allah bersama kalian di mana saja yang kalian berada seolah-olah ya Allah di mana-mana karena kata-kata dia berarti zat Allah padahal kalau dibaca redaksi secara utuh yang bersama kita manusia bukan zat Allah namun ilmunya Allah karena apa redaksi ayat dari awal sampai akhir itu tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala Ya, sebelum ayat itu wahwa makum enamakuntum Allah mengatakan ya lamu mayali jufil ardi wamayakruju minha wamayan zuna samai wamayarujufiha wahwa makum enamakuntum wallahu bima takmaluna basir tiallah Allah ya yang mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang naik dari bumi dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit ini berkaitan dengan apa ilmunya Allah Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian Allah mengatakan dan Dia bersama kalian di mana kalian berada. Artinya ilmunya Allah di mana saja, ayat eh, itu berada dengan makhluk-makhluknya. Itu tafsirnya para ulama salaf seperti Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu. Kemudian ayat yang eh, penutupnya mengatakan: "Wahyu bima tak basir dan Allah ayat eh, mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi sekali lagi tidak boleh ayat eh, mentakwilkan kecuali dengan apa dalil yang yang syar'i. Eh. Kemudian kaidah ke berikutnya Jahadul asma' wasifat ya zaminu ingkaru zat menyimpang atau menolak nama-nama sifat Allah itu mengharuskan mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada kelompok namanya al-jahmiyah yang mereka mengatakan Allah tidak punya nama tidak punya sifat Maka sudah sering saya sampaikan, tidak mungkin ada sesuatu yang ada wujudnya, ada zatnya, tidak punya nama, tidak punya apa sifat. Kalau ada orang mengingkari nama dan sifat Allah, berarti dia, ya, menolak wujudnya Allah Subhanahu Wataala, alias ateis. Itulah kelompok Al-Jahmiyah Ini perumpamannya seperti kata seorang ulama, ya, seperti orang mengatakan di rumah saya ada pohon kurma. Eh, ketika ditanya apakah ada batang, dia mengatakan tidak ada. Apakah ada eh daun-daunnya, dia mengatakan tidak ada. Apakah ada eh buahnya tidak ada. Berarti apa? Pohon, tidak ada buah atau pohon korma tersebut. Sama dengan orang-orang Jahmia atau al Albidak yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Berarti apa? Tidak ada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ia ya, mengingkari wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Komen kaya berikutnya. Ujub sukuat amasa katalahan Warasul Shallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk kita diam dari apa-apa yang tidak ya dibahas oleh Allah dan Rasulnya Sallam tentang nama dan sifatnya. Ya. Ketika misalnya ya mungkin ada orang yang ya ketika mendengar kajian tentang nama dan sifat Allah mendengar Allah punya sifat ya wajah, sifat tangan. Ya, kemudian mungkin bertanya ya, Allah punya sifat pendengaran Apakah berarti Allah itu punya telinga Maka secara adab Jaga lisan ya, Sekali lagi Kita dalam masalah tauhid asma sifat Harus tahu ini adalah masalah gaib Tidak boleh kita berbicara Dengan apa? adalil. Ad Karena ini masalah gaib Cukup kita imani apa? Hal-hal gaib tersebut Jangan kita apa, otak atik Yang mana tidak akan sampai kita kepada Ya, mensucikan Allah subhanahu eh, wa ta'ala Jangan kita bahas hal-hal yang memang tidak pernah dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Apakah punya Allah punya sifat demikian, sifat demikian Ya, eh, kita apa tidak boleh ha, bertanya hal tersebut Atau membahasnya kecuali dengan ad -dalil. Ini masih ada kaitan dengan kaedah yang sudah kita sampaikan Nama dan sifat Allah itu tawqifiyah Wajib berhenti ketika ada an ada ad dalil dari Al-Quran dan Al Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melancangi, melangkahi Allah dan Al Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah berikutnya, al-kaul fi ba'di sifat, kalkaul fi ba'din. Pembahasan masalah sebagian sifat Allah itu sama dengan pembahasan tentang sifat Allah yang lainnya. Ini sebetulnya kaidah-kaidah yang kita baca tadi ini sebetulnya bahan bantahan kepada Ali bid'ah. Contoh dalam masalah kaidah tadi seba, Pembahasan Tentang sebagian sifat Itu sama dengan pembahasan Sifat-sifat yang lain Ini membantah kelompok as'aria Kelompok as'aria mereka Menetapkan tujuh sifat saja eh, Sifat al-khaya kehidupan Sifat ilmu, sifat as'am Pendengaran, sifat penglihatan Sifat al-kalam, pembicaraan Sifat al-iradah, kehendak Dan al-kudrah, kekuasaan Mereka hanya menetapkan tujuh sifat saja Ketika kita mengatakan kenapa kalian tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah Padahal Allah mengatakan Mereka akan mengatakan Kalau kita tetapkan Allah punya sifat tangan Nanti sama dengan tangan makhluk Eh Kita kejar, kita katakan eh, Kalian mengatakan Allah punya sifat kehidupan Al-khaya Bukan kalau makhluk punya sifat Al-khaya Nanti akan mereka katakan Oh beda kehidupan Allah dengan kehidupan apa Makhluk kita kejar lagi Kita katakan demikian pula dengan apa Sifat tangan tangan Allah beda dengan tangannya apa al makhluk. Ya. Kalau kalian menetapkan sebagian sifat, tetapkan sebagian yang lain. Kalau tidak, kalian apa kontradiksi bertentangan antara kaidah kalian dengan kaidah yang yang lainnya. Kemudian kalau mereka mengatakan kita tetapkan tujuh sifat ini karena sesuai dengan akal akalnya siapa? Ya. Kalau akalnya Syahabat menetapkan semuanya, ya. akal kalian bukan apa bukan ukuran Apalagi jelas-jelas menyelesahi ya. Pemahaman dan akalnya para sahabat yang merupakan manusia terbaik. Yang mereka adalah aslam, ahkam, dan alam. Mereka lebih pandai, lebih selamat, dan mereka lebih bijak dalam masalah agama ini. Kemudian, kaidah berikutnya. al fi sifat, kalkal fi zat. Pembahasan tentang sifat Allah itu sama dengan pembahasan masalah zat Allah. Dalam artian, kalau kita meyakini zat Allah tidak sama dengan zat makhluk Maka demikian pula Sifat Allah tidak sama dengan sifat al-makhluk Ini membantah kelompok al-muqtazilah Ataupun kelompok jahmiah Mereka menolak nama dan sifat Allah Dengan alasan kau ditetapkan sama dengan Menetapkan eh, penyurupan terhadap makhluk eh, Kita katakan tidak eh, Kalau kalian menetapkan Allah punya zat Yang itu tidak sama dengan zat makhluk Tetapkan pula sifat Allah eh, Contoh misalnya kalau kita membantah kelompok muqtazilah mereka mengatakan Allah punya nama tidak punya sifat. Kenapa kalian menetapkan nama Allah namun enggak menetapkan sifat Allah? Mereka akan mengatakan kalau kita tetapkan Allah punya sifat nanti sama dengan sifat makhluk. Kita katakan, bukankah kalian menetapkan adanya zat Allah? Mereka akan mengatakan iya. Eh kita katakan makhluk punya zat. Ya, eh, kita kata mereka akan mengatakan zat Allah enggak sama dengan zat makhluk. Kita katakan lagi, demikian pula dengan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Persamaan dalam Lafad tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakekatnya. Kemudian asifat as atau hulfi musamal ismi, ya, sifat itu terkandung dalam nama Allah سبحانه و تعالى. Atau kalau dibalik, ulama mengatakan setiap nama Allah pasti punya punya sifat. Allah punya nama al alim punya sifat al-ilmu. Allah punya sifat, punya nama al-hayu, al-kayum al-hayu, maka berarti Allah punya sifat al hayah Allah punya nama Al-Aziz Sifatnya Al-Izza, kemuliaan Dan seterusnya, setiap nama Pasti punya apa? Sifat Kalau nama Allah saja tidak terbatas dengan bilangan Apalagi juga apa? Sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan Maka subuh salah Kalau ada yang menyempitkan Membatasi sifat Allah Hanya 12, sifat 20 Ini semuanya bertentangan Dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sekali lagi, nama Allah tidak terbatas dengan bilangan Demikian pula dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ini Yang berkaitan dengan Kaedah-kaedah Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu eh, wa ta'ala Masih ada sebagian Saya rasa Cukup apa yang sudah kita sampaikan eh, Pada Berapa edisi ini Ada mungkin lima episode Ya sampai kaidah berapa berarti ya. ha? 21 kaidah. Iya. Sekarang kita tambahkan sedikit. Masih ada waktu. Iya, kita baca lagi kembali kepada kitab ya aslinya, kitab awalnya yaitu I'tiqad A'immatil Hadis oleh al Abu Bakar Isma'ili. Beliau mengatakan kalau dalam kita cetakan halaman 35, al-qaul fil asma wa sifat tentang nama dan sifat Allah. Beliau mengatakan wa ya taqidun ta'ala mad'u bi asma'il husna wa mausofon bi sifatil lati sama wa wasafa bihanafsau wa wasafa bi anabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Alsunah wal jama' ulama salaf mereka meyakini bahwasannya Allah itu diseru dengan nama-namanya yang paling yang mulia, yang paling baik dan dia disifati dengan sifat-sifat yang dia menamai dirinya dengannya dan dia sifati dirinya dengannya dan yang disifati oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam jadi kaidah 21 kaidah itu dan yang lainnya sebetulnya itu eh, sebetulnya penjabaran daripada ucapan al-imam Abu Bakar As-Suma'ili eh kita bawakan 21 kaidah itu itu sebagai sarah atas ucapan al-imam Abu Bakar As-Suma'ili Rahimallahu ta'ala Memang itulah ucapan salaf Eh sedikit namun padat Itu perbedaan ucapan salaf dengan al-khalaf Kata pak ulama Salaf ucapannya sedikit namun eh, penuh dengan makna Sedangkan ucapan al-khalaf Orang belakang ini banyak ngomongnya Nggak ada dalilnya, nggak ada apa mutunya eh, Coba untuk melihat debat-debat pusir Di media-media itu Eh omong tak asbun saja Nah Kemudian beliau mengatakan khalaqa adam biyadih. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ya eh, di sini beliau memperinci atau sedikit memperinci tentang sifat Allah di antara sifat yang wajib kita yakini adalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Sad, Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka 'antas judal lima khalaqtu biyadaya?" Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Eh sekali lagi ini ucapan Abu Bakar Ismail ini eh, dengan tadi jelasnya surat Qaf tadi eh biajaya, kata-kata biajaya hidup penetapan Allah punya sifat aliyat tangan. Dan sudah kita sampaikan tafsir dari ulama tabiin yaitu ikrimah pembantunya abdul abbas radhialanhumah beliau mengatakan yakni alyadain yaitu kedua tangan sebagaimana ketika Allah mengatakan bal yadahuma busutatan eh para ulama tabiin para ulama salaf tidak mentakwil. tidak mengatakan itu artinya dua kekuasaan Allah dua nikmat Allah nikmatan kudratan tidak namun mereka menetapkan apa adanya itu alyadain kata Ikrimah radhiyallahu anhu seorang ulama tabi'in, "Bal yadahu mabsuutatan", bahkan tangan Allah terbentang, beliau mengatakan yakni al-yadain. Eh, demikian pula ulama yang lain, mereka tidak pernah mentakwil sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunfiqu wa yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Dalam riwayat ya, yang sahih Rasul mengatakan, "Wa qilta ya Yahyamin" Dan kedua tangan Allah itu kanan. Ya, kata Syekh Al-Bani Rahimahullah. Kalau ada hadis. Yang menyatakan ada tangan kiri bagi Allah. Itu hadisnya syad. Hadisnya tidak sahih. Ya, yang sahih. Dalam riwayat yang sahih. yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Ya, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita bayang bayangkan Kita imani apa adanya. Sesuai dengan yang Rasul sabdakan. Kemudian kata beliau. Allah. Yang memberi kepada siapa yang dia kehendaki Bila ikti kau Dan tidak boleh kita apa? Membagimanakan Tangan Allah tersebut Ini sekali lagi wajib untuk kita Yakini sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Eh sedikit kita tambahkan dari buku ini juga kaidah khusus ya kaidah khusus tentang Tangan Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebenarnya masih panjang kaedah-kaedahnya Cuma kita stop saja pada eh ke-21 karena saya mewakili semuanya. Sekarang untuk perincian masalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ingin kita bacakan biar ya eh, ahli bidah tahu bahwasanya inilah akidah as-salaf. Eh, bukan akidah yang kita karang-karang, namun kita hanya sekedar menukil saja mengikuti jejak para salafus saleh dalam masalah eh, penetapan sifat-sifat Allah tersebut. Karena memang ada syubhat dari ahli bidah Bahawasanya hanya kita saja yang eh, mengarang akhidat ini. Tidak ada ulama salaf yang menetapkan sifat istiwa, sifat tangan dan seterusnya. Eh, kita sampaikan di sini bahawasanya ulama salaf. Mereka meyakini apa yang sudah kita sampaikan tadi. Tadi kita sampaikan ucapan ikrimah rahimahullah ta'ala. Ketika mentafsirkan ayat. Waya jauh membesul totan Bila mengatakan alia Kedua tangan. <tuh> Kemudian Abdullah bin Abi Mulaika. Ulama saraf juga ketika ditanya tentang tangan Allah ditanya apakah satu atau dua bilang mengatakan bal isnatan bahkan dua eh beliau tidak mengatakan oh tidak arti tangan itu artinya kekuasaan tidak nah mereka menetapkan apa adanya Kemudian ulama yang hidup pada tahun 280 Hijriah ya, yang bernama Al Imam Ad-Darimi beliau mengatakan wayastahil an yuqal yaduma basutatan nikmatan bahwasanya tidak ya betul alias mustahil kalau ditafsirkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah. Ini benar membantah orang yang mentakwil sifat Allah tersebut. Fa ka'alaisalau illa ni'matan mabsu tatan la tasani'uh. Shalalah nikmat Allah itu hanya dua. Ya kalau dikatakan ya jahu, dua tangan Allah, kalau ditakwilkan nikmat berarti ada dua nikmat Allah taala. Padahal Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahu Lato Soha jika kalian menghitung nimat Allah tidak akan mungkin kalian bisa menghitung nimat Allah tersebut bukan dua nimat Allah banyak tidak terbatas walatus Sadrak nimat Allah tidak terbatas. Validali kalkulnya maka kata Imam Ad-Darimi sekali lagi Imam Ad-Darimi iulah Salaf hidup pada abad 3 hijriah Bila mengatakan inna hada ta'wil muhalun min kalam ini adalah penafsiran yang tidak benar sama sekali tentunya dalam bahasa Arab beliau mengatakan Ketika membantah seorang ahli bid'ah yang bernama Al-Marisi atau Bisyr Al-Marisi beliau mengatakan amma da'wa marisi fi qali ta'ala bal dauma bisu ta'tan fa za'am ta tafsirahu ma rizqah rizqul mu'assah halal wa haram fa qawluhu ya da indaka rizqah fa ta'wil min haddil arabiyyah kulliha eh, kata kata beliau engkau wahai Bisyr Al-Marisi Ketika takwil firman Allah. Bahkan tangan Allah terbentang. Dengan mengatakan itu adalah dua rezeki Allah. Rezeki yang eh, luas, rezeki yang sempit. Rezeki yang halal, rezeki yang haram. Maka kata beliau. Engkau telah keluar dengan penafsiran ini. Dari bahasa Arab semuanya. Artinya apa? Itu tidak pernah dipahami oleh orang Arab. Baik zaman Rasul, para sahabat, tabi dan seterusnya. Tidak ada Ya, orang Arab memahami al-yadan dengan rizqah, atau nikmatan seperti yang disampaikan tadi. Kemudian kata beliau, wa min haddimma yafqahu fuqaha, tidak pernah para fuqaha memahami al-yadan dengan ya rizqah, dua rezeki Allah. Ya. Wa min jamil lugatil Arab wal ajam, bahkan engkau keluar dari bahasa Arab dan semua bahasa selain Arab. Fami man talaqqa'i dari mana engkau mengambil ya, penafsiran tersebut? Kemudian kata beliau juga, yusta ista'ala fihi makulum mana ilal yajain. Tidak ada penafsiran yang benar kecuali itulah tangan yang sebenarnya kedua tangan Allah yang sebenarnya. Demikian pula ulama yang lain di antaranya Imam Ibn Battaalakburi beliau mengatakan, baliyadahu ma besutotan fakolatul jahmia mana liat an ni'mah yang mentafsirkan ya, tangan Allah dengan nikmat itu adalah kelompok al jahmia. Ya, Naudzubillah min dalik maka sekali lagi bahwasanya apa yang diucapkan oleh Imam Al-Baqar Ismail dalam kitab beliau ini wajib untuk kita meyakininya sebagaimana yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan khalaqa adam biyadih, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya wa yadahu mabsuututaan dan kedua tangan Allah terbentang yunfiqu kaifa Dia memberikan ya, rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bila iktikadi kaif Eh, tanpa membagimanakan Sifat tangan Allah tersebut Ya insya Allah Ini tentang sifat tangan Bagi Allah SWT Yang wajib kita imani sesuai apa adanya Tanpa kita serupakan dengan makhluk Tanpa kita takwilkan Tanpa kita bagimanakan dan tidak boleh kita Mentakwilkannya insya Allah Kesempatan yang akan datang masih ada Satu sifat Allah yang disebutkan di sini Yaitu tentang makna istiwa Allah Wallahu Taala. Akul khalidah wa afshur dakwana anil hamdulillahirobbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UVTV dengan belanja di UV Store